Taka-taka!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 köszönöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Mai édes Indiában két vendégem van, Várkonyi Tamás és Royce Neha uh, Ő indiai, Várkonyi Tamás pedig magyar, és az alkalom, amilyen összejöttünk, az, hogy november 29-én Magyarországra látogat egy indiai harcművészeti csoport, és hát Indiával kapcsolatban a harcművészet az, ami nagyon sokaknak az utolsó helyen jut az eszébe, pedig... Magyarországon is már legalább 15, de lehet, hogy 20 éve van egy nagyon komoly ö, közösség. Ö, ö. Leányfalja Attilának a vezetésével tanulnak indiai harcművészetet, úgyhogy ma erről szeretnénk beszélni. Jogáról és hasonlókról nagyon sokszor beszéltünk, de a általában a kínai vagy a japán harcművészet ugrik be elsőnek az embernek. Annyit azért elmondhatok, hogy én hát lehet egy 10, -10 még lehet, hogy 15 éve is volt, a Kagylókürtnek voltam a szerkesztője akkor és itt Budapesten rendeztünk egy kagylókört napot a Ferencvárosi Művölődési Házba, és ott Lányfalvi Attila és a csoportja eljött, és akkor azon nagyon hát, csodálkoztam, hogy hogy, majd, hogy nem titokban jelentek meg, mondjuk ez egy kis túlzás, de nem csináltak nagy, hogy mondjam, feneket a dolognak, hogy megjelentek, és olyan, ahogy jöttek, megcsinálták a bemutatót, ami nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt, és el is tűntek. Szinte még kezet se tudtunk fogni, olyan gyorsan elpárologtak, és utána is telefonon nagyon nehezen voltatok elérhetők, és ebből nekem az jött ki, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon, hát most idézelbe gondolom, hogy titkos, Csoport nyilván nem titokba tartjátok, de valami a régi, mesteri, tanítványi hangulatból meg lehet, amikor a, valahol az erdőben elzártan gyakorlatoztak és tanultak, és tulajdonképpen illetéktelenneknek ott talán nem volt helyük. Nem tudom, hogy jól érzékelem ez, Tamás. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ez valóban így volt régen, hogy a... Mesterek elég zártan elszigetelten egy szűk gyakorló közösségben gyakoroltak régen. És hát mai napig is megmaradt ez egy kicsit, hogy a Sirajan Vajzsramutti iskolának, mert ugye most arról beszélünk, ami Magyarországon működik jelenleg, a Sirajan Vajzsramutti jelentése a koncentrálat előgyémán le, uh -huh. és tehát mai nap megmaradt egy olyan szűk csoport, akik a mester közvetlen tanítványai, tanítványait képezik, és vannak ugye a nyílt iskolák, amik, ahogy mondtad, 1982 óta vagyunk Magyarországon, már 25 éve, és valóban egy ilyen indiai nap keretében jelentkezett először egy első betegsaport. Én még akkor, még nagyon kis kezdő voltam, de én csak nézőként. Egy kicsit beszél erről, most nyilván magyar szemmel fogsz szóra beszélni, és azt hiszem, hogy rajt sem kérdezhetem, hogy indiai szemmel beszéljen erről a dologról, mert nem úgy ismerem, mint egy harcművész. Jó. Hát idegszem. De, de arra azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy egyébként Indiában mennyire lehet találkozni ezzel, mert annyi minden van, főleg spirituális oldalról annyi minden van Indiában, de ezt, ezt a dolgot én viszonylag sokszor voltam, de soha nem találkoztam, még hasonlóval Uh, az az igazság, hogy igenis Indiában uh, létezik a uh, harcvészét, de uh, sok ok okok miatt, mint a, az a 200 év, ami India volt a uh, angol gyarmat alatt, akkor sok volt tiltítva angoloktól. Azért, uh, Féltek? Uh, Féltek, tiltítottak azok, meg a, amennyi én ismerem vagy tudok, hogy Uh, 1857 a szipói uh, lázadáskor megtildítottak a gyakorlatok, minden tartottak uh, a indiai, indiai saját, saját kezükben, oda titokban, mert tilos volt hivatalosan, féltek, mert nagyon sok titkos ütesek meg és még van, és nem akartak adni. És mások, ok, ami ők adtak fel, pedig akarta Európai, vagy angol szabályokat behozni a hadseregben, mint a rendőrségben, vagy inkább azok gyakorolnak, mint a hagyomány indiai harcmavészet, de ugyanakkor 70-es évek óta kezdtek nélkül tartani, pedig ott sok különböző stílus van, most már nem annyira titok, de ugyanakkor nem kapott olyan. Reklám, mint a mondjuk kínai orientális más uh -huh. művészét Ami egyébként Bruce Lee előtt ott is volt, ez titok, mert ő hozott, hozott. És ez egy kolostorokba? Igen, és ez, ez, nem, ez nem, egy, nem a nyilvánosságnak szól. Igen, pedig uh, én, hogy megismerkedtem a magyarországi Sirián Vázsamoti iskolával, uh, ami ők gyakorolnak, az valóban nagyon ősi stílus. Uh, nagyon ritkán Indiában most szerintem most már nem is létezik. mert a Vájra Mutti mutti Annak sok iskola volt. A Sirán, Vájra az megszönt, mert az utolsó tanító akir volt, Anjavi, Mester, ami a Lénfalvi Atila úrnak a Mestere a Mestere. Ő után csak is Lénfalvi Atila úrnak a mester. Mesze, a mesterünk, tehát a jelenlegi vezető mester a Lányfalvi és neki volt Gyomrai Endre a Ja, Endre volt az, az utóbbi kultus. Tehát ő, ő, ő, ő rájuk hagyományozta ezt Igen. a vonát. Uh -huh. Mester a, a Gyomrai Endre mesterre uh -huh. hagyományozta az egész tudást, tehát ő lett az, a tanításoknak az örököse. És így, hogy kerültek egyáltalán kapcsolatba, hogy ezt kezdjék tanulni? A Gyomrai Endre, ő egy uh, néprajszkutató volt. Ő neki a szülei az angol gyarmatosítás során, ők kivándoroltak. Hát ő, ő szinte ott nevelkedett föl, ah. és az angyobi mester családjának egy nagyon jó barátja volt. És ugye így került kapcsolatba az egész harcművészettel, mint egy jó barát. Uh -huh. és tehát is utána már családtaként szerepelt ő ott, Indiából. Tehát ez, ez a is stílus nagyon sokáig évszázadokon keresztül csak családokon, apáról, fiúra, vagy nagyapáról unokára hagyományozódott át. És így került aztán a leányfalvi Attila is kapcsolatba a Gyomrai Hendrével. -re. Így Rendrének mert a Gyomra nek a szülői származása viszont Magyarországra ö, elég sokszor invitált, hogy itt, itt ö, ide haza, illetve üzleti úton is elég sokat járt, és Magyarországon egy szűk csoportot hozott létre, uh -huh. aminek a tagja lett a lányfalvi mester. Értem. És, és te pedig az ő tanítványa? Én vagy? pedig a hm. a tanítványom. Egy kicsit. Te, te gyakorlatilag másfajta. Hát nagyon régen, sotokánkor a két évet. Oké, okay, ezt azért voltam, mert kíváncsi, hogy, hogy, hogy ugye te nem a, a először találkoztál ezzel, hanem akkor, ha. Hát a voltak előzőnyei. Távol-keleti harcművészetbe már ismerted valamennyire, hogy és azt ismerik többen, hogy annak, a, annak alapján ez milyen? Hát ö, azt kell mondom, hogy teljesen más. Tehát, mint mozgás kultúrájában, valamint ideológiájában, teljesen különböző. Mert amit én csináltam, a Satokán karate, ugye, hát a japán részről származik. Tehát ott, ott a, a, az emberek, ahogy élnek, ott az otthoni kultúra, ami áthatja ugye egy harcművészeti stílusnak a jellegét, az merőben meghatározó egy stílusra teljesen mozgásában, ideológiájában, eszméjében. Tehát szinte összes lehet hasonlítani a kettőt. És hát ez, ez mennyiben más? Le lehet-e írni valamiképpen, mert nagyon nehéz ezt nekem elképzelni. Hát például a, a karate, tehát egy üres kéz, tehát, a szinte, tehát ők szinte csak kézzel, lábbal, uh -huh. ugye, tehát eszköz nem nagyon használnak. Mi pedig rengeteg eszköz használunk, ugye az indiai katonai, Kastnak volt ez a rendszer uh -huh. a muti, amit a vajra muti magából el, és uh, tehát ebből fejlődött ki az egész mozgásrendszer. Tehát ez sok-sok száz évvel ezelőtt ezt használták? Több ezer évvel ezelőtt használták, uh -huh. most is létezik musti, ami szánszkritul az jelentett villám, uh, ökör, uh -huh. És abból a vajra muti az edik ága. És Indiában nagyon kevesen marad, de ott manapig ilyen durga Pujadására kor uh, uh, mm -hmm. a vazsamuti mesterek szerepelnek. Nagyon rövid néhány percig tart ez az a maisszor maharajanak a udvaron. manapig mm ez a hagyomány marad de ők uh, gyakorolnak megint szők. Uh, uh, Stílusa a vazsamusi, mert vajramuti magában uh, az okay. nagyon nad és uh, danur. Dhanurveda van, ezekről van írva. Ez Edep, a harcművészeti ami Tamás mondta, arra szeretne hivatkozni néhány uh, orientális, mint a japán mesterek írásairól uh, is, ugyanolyan Maso vagy Gogen Yamaguchi, aki már legendás, szerintem most már nem él. Uh, ők már írtak, hogy a keleti, összes keleti, távol-keleti harcművészet mégis Indiából uh, származnak, mert volt ilyen uh, mester Bodhidharma, akik indiai volt, a, ő behozott ezek a... Ő volt, aki Kínába ment, nem? Ő volt, aki Félván Kínába éne. ment, és ő Indiából hozott ezek a harcbőzőt, és nagyon érdekes, ami én leg, legalább tapasztaltam magyarországi, uh, Sirán Bajamutti, ami nagyon érdekes volt, mert egész mozgások uh, belül van ilyen tigris, uh, meg a... Elefánt, meg daruk. ezek csak is india volt származnak, ez utólag mm. fejlettek fél, a taval keletben saját szílusat, de, de alap az ugyanolyan marad. De Kína inkább közel van a vazsa motívat akár bármilyen indiai harcmövezetős, e, a, mint a, szerintem Japán, de azért meg mindig egymáshoz van kapcsolat. Mm. kapcsolat. Most ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy tehát Bordi Darman, kiment Kínába, ő ugye a buddhista tanokat terjeszt, tehát azért ment terjeszt a buddhista tanokat, de ő jártas volt az india, indiai hadhajógában is, illetve ismerte a, a vajramutti stílust, tehát uh -huh. mint a, ezt a harcmészeti stílust is. És ugye amikor Kínába az emberek a sok szellemi ilyenbevételtől elfáradtak, akkor határozott úgy, hogy beveszi a mozgásrendszert is az ő képzésébe, mm -hmm. és ebből alakult ki ugye az a híres Shaolin iskola. Mm -hmm. Ez nagyon izgalmas, mert ez, ez, az, ez az, amikor egy kultúra már, Kína is önmagában olyan régi, hogy az ember nem nagyon kutatja az elejét, hogy mi volt az előtt. Edőken... Pedig ez nagyon izgalmas, mert ö, ö, még az is él, ami előtte volt. Egyébként uh, olvasni lehet, mert sok, uh, erről most információ bárhol lehet uh, találni interneten is, hogy ezt a rendezvény, ami most legelőször uh, Magyarországban lesz a kalári ami 29-en pedig Budapesten, meg a 30-en égenen, a muti iskolának a meghívására jönnek, ott uh, ez a szílus kaláripályát pályát is egy komplex szílus, minden különböző ilyen... Uh, India Dehorsma Vesiati bol uh, all ők ami kerela állomban ez so kalari pa to horsma so vad uh, so most lehet spekulálni, ez a szó most Saulinhoz kapcsolódik, vagy nem, van valamilyen közös hozzá, vagy olyan is vele van, vagy utólag meg a kínai is utaztak india, van ilyen buddhistak, ők is hozhattak volna néhány szílusok utod, ez most már um, kutatás kérdés. És, <gül> ne, <ja. gül> Tamás, egy kicsit kicsit, ah, nem tudom, be -e persze valakit így avatni abban, hogy, hogy ez, ez, hogyan képzeljem el ezt, de egy picit tedd meg. Mert ugyanis mozgásról van szó, szóval mi pedig beszélünk, tehát egy kicsit ellentétes a dolog. Igen. <gül> tehát itt a, a sirén annyit, annyit lehetne tudni így a mozgásművészetéről, hogy ö, tehát vannak gyakorlatok, tehát amik egy ilyen alap-alap felkészítést jelentenek, hogy a szervezet megerősödjön, meg, ö, felkészítjük a, a komolyabb gyakorlásra a szervezetet. És uh -huh. aztán későbbiekben egyre jobban belépnek a, a bonyolultabb technikai formák, a rúgások, a fogásokból szabadulások, földreviteli technikák, a fogásokból történő szabadulások, úgyhogy a másik felett, Szinte magunk fölött tárpördítve földhöz csapjuk, tehát nagyon összetett, bonyolult mozgásrendszere van az egész a sírján vagy A Valamiképpen a, ezek a keleti művészetek mindig a meditációval is összekapcsolódnak, hogy itt milyen szerepe van ennek. Elég meghatározó, Mi szerepe jó, van. a is? is? Hát nem kifejezetten, hogy mi, ahogy itt Európában ismeretes, ahogy uh -huh. leülünk, és akkor nyújtunk, lazítunk ugye a megfelelő légzőgyakorlatokkal. Nálunk is jellemző ez, de nem, nem, nem fő hangsúlyos az egész, mint, mint joga. Uh -huh. Inkább itt csak beiktatjuk a mozgásrendszerbe, mint szervezet felkészítő módszert. Uh -huh. De inkább jellemzők, tehát az elleni vizdekezések, a gyakorlatok. Uh, és emellett ugye a formagyakorlatok, amik szinte minden stílusban megtalálhatóak, nálunk is vannak, rengeteg, ugye nálunk megtalálható hétféle állatkarakter stílus, mint más stílusban is, ez például a kungfuban. Szinte minden stílusban látható ilyen a majom, tigris, stb. Tehát rengeteg állat figurához lehet hasonlítani egy, egy mozgás gyakorlatot. Nálunk hétféle ilyen stílus van, ez az elefánt, daru, kígyó, kígyóban van többféle is, a sárkánykígyó, kobra kígyó, óriás kígyó, mm -hmm. teknősz, és ezekre mindegyikre van külön-külön forma gyakorlat. Mm -hmm. És ezen felül még vannak... A az milyen? Valakit egy kell nyomni, vagy...? Hát a teknőc az inkább vagy ilyen izomfeszítéses, álni? tehát Aha. ilyen testel védekezős gyakorlatok. Mm -hmm. Tehát, hogy a, például a rúgások elől nem kitérünk, ellépünk, elhajlunk, hanem belállunk megfeszített testrészel is. Mennyi része van ennek, ebben a, a, hogy mondjam, a szellemi koncentrációnak? Hát elég fontos része van. Mert uh, ugyanis most egy átlaglaikus tehát hogy valaki bejön az edzésre és kap egy egy olyan valakitől, aki már évek óta vezetésekben kiképzett valakitől egy, egy, egy elég komoly torórgás, például a szervezetének nem alkalmas arra, hogy ezt elhárítsa. Uh -huh. De megfelelő gyakorlás révén, tehát a szervezet annyira ellenálló tud lenni egy ilyen rugás átali behatásnak, hogy könnyedén elviseli. De ez a... az izmoktól függ, vagy pedig valamilyen figyelem. Az izmoktól a... is és a légzőgyakorlatok, tehát ezek Igen. a koncentrált uh -huh. módon végzett légzőgyakorlatok nagyon sok függ. Tehát uh -huh. ezek nagyon meg növelni. A, a szervezet teljesítők csak kapcsolódik a jogászba, a prana a egyfajta alkalmazása. Ezt is akkor, így hívjuk, tehát így a Surya a maszkar, azzal kezdik, amilyen, kezdik hogy a műveletet. A kezdik, ahogy általában ebben a Ahogy én látom, gyakorlatilag. Hát van elég sok forma gyakorlatunk, tehát mm -hmm. a formális részében ezek a napi tartások, ezek a ez a Súrya, Na, egy pici zenét hallgatom, majd utána elmondott, hogy ez mi fajta zene, ezt ti hoztátok. Hosszú ládétánér Nuremuseum, szimeszázi Yeah. Önök az Édes-Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. A két vendégem, Roy Snehangshu és Várkonyi Tamás, a témánk pedig az indiai harcművészet, hisz 29-én, egy indiai harcművészeti csoport jön Magyarországra, ilyen még talán nem is volt, ugye ez az első ilyen alkalom, és két helyszínen a Botukogan sporttemplomban, a Rákóczi úton, illetve a Szent Györgyi Albert hátán iskolában Kaszászűrön tartanak bemutatót, az egyik délelőtt lesz, 10-től 12-ig, a másik pedig délután 5-től fél hétig, és az izgalmas, hogy ott még van egy közös edzés is ide írva a plakátra, úgyhogy aki oda megy, az ne csak ne, inkbe nyakkendőbe készül, egy kicsit arra, hogy esetleg meg is mozdítják. És a legszebb a dologba, hogy Magyarországon az indiai harcművészetnek egy eredeti ága, mint egy utolsó letéteményes, itt van Magyarországon Lányfalvi Attila a mesternek a tanítványai. Ez a S. Si Ryan Vajramuti harcművészeti stílus vagy iskola, amiről ugye az előbb beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen borzasztóan régi. És ebben a formájában pedig már csak Magyarországon létezik, valahogy ide költözött tulajdonképpen egy magyar gy ö, gyom gyomrai Endre, gyomrai Endre ö, révén, aki az utolsó indémestenek volt a tanítványa. A zene, a zenén egy kicsit mulatoztunk, <gül> <gül> és már Tamás megáldott, hogy ez, a, ez a, azért került ide, mert ez a lányfamé mesternek a egyik, biztos az egyik kedvenc zenéje volt. Igen, és ő szereti, ő ezeket a zenéket. <gül> <gül> Mert úgy közöttünk nincs köze a, a harcművészethöz, hisz ez egy ilyen filmzene volt, egy ilyen mai filmzene, egy vidám tánc zene tulajdonképpen. Mert a Leán a Attila mesterről szereti szórakoztatni és embereket, tehát nem csak komoly dolgokról beszélni, hanem lehet kicsit könnyíteni, hogy a szünet közben lehetett könnyű zene is. Igen. is. Na, egyébként még lesz egy zenénk, azt ellenben ő játsza. Azt ő, ők szerkesztették ők a zenét ők szerezte, a, egyik Ők játszik, az egyik tanítványával játszik. A, tehát egyébként az is az nagyon szép zene szintén. Úgyhogy... Hát, ezek voltak a, a dolgok. Na most itt közben még arról is beszélgettünk, hogy, hogy rajta is e, itt találkoztál ezzel, nem Indiában, és e, megülött a film, hogy azt mondta, hogy Indiában e, ezek a kínai és japán harcművészeti dolgok mennek most nagyon. Itt van, igen, és minden fajta, mint a modern craft, magától kezdve, minden wushu kung fu, meg a taekwondo, de nagyon szomorú, hogy valóban van a maguk indiai, vagy a fiatalok alig ismernek. Hála Istennek a Kerel álomból már sikerültek ki valamenni nepszerűsíteni, de meg mindig messze van, mint a oda, hírneve, ami már van, az már igen is világban ismerik őket, de meg lassan, de nem olyan, mint a kínai, vagy a japán, így mm. is van igen. És ezért volt számunkra is egy ilyen nagyon fontos ö, szintér ez az egész, hogy most pont Indiából jönnek egy tizenkét fős harcmészeti csoport, tehát közvetlenül a, a, a ennek a stílusnak a szülőhazájából. Nektek egyébként ö, ilyen indi kapcsolataitak ö, nem is nincs, nagyon nincs. vannak. Tehát Gyomre uh -huh. Endre sajnos meghalt, uh -huh. tehát így, így az Indiával közvetlen kapcsolatunk teljesen megszűnt. Ez egy roppant izgalmas dolog, mert tulajdonképpen Magyarország ilyen szempontból most egy ilyen, olyan tudom, amik nyulványa lenne egy, egy kultúrának, méghozzá olyan nyulványa, ami nincs sehol a világon. Egy elég ős, egy elég, Egyen, elég régi. Igen, Én szerintem itt érdemes említeni azt, hogy uh, Lőnfalui, Attila Messenek nagyon sok tanítványaik közt világbajnokok vannak, kungfu világbajnokok, pedig ök, ö, kezdenek és gyakorolnak a Shiravayan Vajramuti stílusa, de ugyanállap, mert ez nem hivatalos stílus, ami világbajnokságban Ott a kungfu alatt is és egy csomó világbajnokok vannak, magyarok. párzamosan, tehát párzamosan van, aki ez... a másik stílust is gyakorol? Ö, nem, nem hozzá kell tenni az, hogy tehát mi a Magyar Kungfu Szakszövetségnek a tagjai vagyunk. Mm -hmm. Ti azt is ne, a gyakoroljátok? Nem, hanem mi Shiravayan vajramuti mi vagyunk a Magyar Kungfu Szakszövetségnek a tagjai. Ugye a Magyar Kungfu Szakszövetség nem csak a kínai stílusokból épül, hanem az összes itt Magyarországon a kungfu név alá besorolható harcművészeti stílusokat magába foglalja. És ugye nekik van egy verseny versenyrendszerük, és hát aki, nálunk aki akar, tehát ez. Ö, tehát pluszként lehet egy ilyen versenyen De a, a saját stílusában versenyszer? A saját stílusunkban versenyzünk. Tehát, egy olyan emberrel esetleg, vagy nem tudom ez a verseny, ez, ez bemutató jelent, vagy hogy két ezek, ember megküzd mással? Ezek komolyan full kontakt mérkőzéseket jelentenek, stílustól függetlenül. Tehát, hogy ki milyen stílusunk. Tehát mok? az lehet, hogy te szembe kerülsz mondjuk egy, egy kínai vagy japán stílussal? Igen, így van. És ez milyen egyébként? Uh, Japánnal általában hogy nem nagyon, mert ugye a kungfu fu név alatt inkább így a kínai. Az kínai inkább. Tehát inkább igen. a Shaolin, a mm -hmm. Mentis uh, kungfu, tehát így, így jobban ez jellemző a vinci Chun kung fu, akik még itt Magyarországon ismertebbek. Uh, tehát ők indulnak ezeken a versenyeken. És mi, amikor találkozol egy ilyen kungfussal? Hát uh, nekem egy kicsit... Uh, vagy te nem szoktál versenyezni. Uh, én is versenyeztem. Igen? Tehát én is uh, voltam magyar bajnok is. Tehát uh, egy kicsit... Tehát az nekem a... a hátrány ebbe a, a full kontaktos mérkőzésben, ugye, mert sokan ezt a, az alapvető kickbox technikákat ezt, mert ugye ezek, ezek a hatékonyak, a hirtelen könnyen megtanulhatóak, amik nem igényelnek olyan kitartó, nagyon nagy gyakorlást. Mm -hmm. Tehát könnyen hatékonyabbak, nem kell annyira megszenvedni vele, de viszont elég hatékonyak. De igazából egy tradicionális hasznővészettel ezek a, a dolgok nem nagyon összeegyeztetőek. Miért? Más a hozzáállása egy tanítványnak, hogyha versenyre készül, vagy hogy magát egy tradicionális harcműszeti mozgásokat gyakorol. De nem azon a lényeg, hogy ez minél hatékonyabb legyen? Igen, de viszont a versenynek ott vannak például a kesztyű, a sok védőfelszerelés, ami annyira meggátolja egy valós harcnak a, a a valódi formáját, hogy, hogy ezek már inkább csak versenysport, versenyszabályokra alapuló Amit ti normálisan meg nem használtok. Amit mi Én nem használunk, tehát nagyon használunk. A, tehát a, dominálsabbak a puszta kézzel. De, De ez a azt jelenti, hogy amikor például versenyszel, akkor te puszta kézzel állsz ki valaki. Nem, itt el, ugyanúgy védőfelszerelések te van, tehát boxkesztyű, fogvédő, fejvédő, lábszárvédők, tehát de az akkor neked egy akadály, mert azt meg sosem használod hát egyébként. Hát eléggé, ezt, Aha, például ott nem be. lehet megfogni, mert ruhánál fogva megragadni az ellenfelet, Aha. mint amit mi elég sokat gyakorlunk. Ővinnél meg hmm. megrántani, meg megrántani visszatolni, megemelni, tehát itt kezdjük azért ezek eléggé le van a korlátozás. Ezekben a harc művészetekben mennyi a szerepe a lovagiasságnak? Hát, hát, jó kérdés. Mert, hát én csak ugye, mit tudom én, ha a mapharát néztem meg ilyen régi írásokat ott adta a harcosok, elég kélovagiasak voltak, és mit tudom én, Hát euh, voltak olyanok is, mint Judis a király, aki, aki nagy bajba volt, hogy ha hazudnia kellett volna, és akkor pedig egy szekes rávette, hogy hazudjon, hogy mondja azt, hogy asvatáma, meghalt. <gül> de jó volt, hogy elefánt is, meg egy ember is, és hát ő ebbe a cselbe de furdalta a ismert, hogy ez így nem nagyon helyén való. Tehát nagyon ilyen Ilyen. Hát erre szokták azt mondani, hogy célszentesíti az eszközt. Tehát rendesen föl voltak háborodva, hogyha valaki, mit tudom én, leesett, és akkor valaki például nem lehetett tovább harcolni vele, ha mondjuk leesett a lováról, vagy az elefántjáról, vagy a kocsijáról. De ezt hogy vannátok? Hát hogyha egy... Ugye egy, kat, egy idézőjelben egy, egy katonai uh, harci stílusról, tehát amit bevettünk, tehát arról van szó, tehát itt mindig az volt az első szempont, hogy az ellenfelet teljesen meg kell semmisíteni. Uh -huh. Tehát annyira, hogy aztán az életébe soha többet ne, ne tudjon visszatámolni, vagy ne forduljon meg a fejébe, hogy ő majd valamikor esetleg ezt megbosszulja. De Tehát... ez, ez olyasmi, mint ahogy például, mert ez lehet, ugye. El tudom képzelni azt, mint csak ilyen régi korokra visszaemlékszem, hogy hát ne, vissza nem emlékszem, csak hogy próbálom vissza hogy mondjam, elképzelni magamban, hogyha két ilyen lovagi természetű harcos találkozik, és legyőzi a másikat, akkor ezzel úgymond megsemmisíti a másikat, annélkül, hogy megölné. Igen, de az a baj, hogy a ma manapság ezt a fajta gondolkodást nagyon nehéz így ö, megfogalmazni, ugye, mert itt, ö, rengeteg törvények vannak, tehát az arányosság elvétbe kell uh -huh. tartani, tehát szinte tehát ilyen helyzettel egy európai ember szinte már nem is találkozik. Tehát itt tehát csak Nem a bűncselekmények során, tehát itt inkább ezekről ne is beszélni. Ne gondolok például, hogy, hogy mondjuk valakit legyőztek, és mondjuk, mondjuk levágja a, a kardjával, levágja a haját, és ezen meg és az illetőnek akkor vége van, úgymond. De ez a kérdésnek két oldala van. Igen. A vada, inkább a válasznak két oldala van. Mert a harcművészet, mint a sport, az egy dolog, de ha utcai harc, harcról szó, az másik. Ami Tamás mondta, egyébként egy érték, hogy igen. ha van ellenség, most már nem beszélünk a ma veled harcról, ami hatalmas. Ha hát háború, akkor az... biztos nincs mondjuk. Igen, de ha van. Oldalról... Nem is lehetne, mert ha valaki oda Rokéták dobálnak, ez már nem mm -hmm. is harc, ez elektronikus harc, de mi most nem háborúkról, hanem El, harcról beszélünk. Yeah. Utcaharcban persze, én Edre Erték Tamassal vagy a filosofiával, hogy semmisíteni kell, hogy ő nem bosszú álljon. Mm -hmm. Pedig a sportban más tésed, mert pont azért mondta, van védőszére, ez az ott az, az más kategória. Telev a sportszabályok megvédik a, a hálásokat. Igen, persze. nem sérül meg, vagy nem igen. hal meg, tehát ezzel nincs probléma. Nagyon azért van ott a bíró, hogy ugye védje. mert az leállítja, még pontot veszít, és akkor így hogy van. ennyi. Aha. De egyébként, ahogy én megismerkedtem Haló Attila mesternek a csapatal ezek valóban a ah, nagyon kedves, nagyon ah, Lel, lelkes emberek, nem támadnák oknál, nem is, nem is képzelek őket. Sokan vannak, mindenki valami szakma van ott hát, úgy az? néz ki, mint egy, egy vathárcos, hát, de, egy de, nagyon kedves mosolygos ember. De, igen, de szerintem ők nem bántanak embereket. Uh -huh. Hát ez megint azon az, az önvedelemtől az egy dolog valaki támad uh -huh. De Ez maga van, ahogy mondod, mint lovag, lovagás? Lovagiás. Lovagiás. Lovagias. Ők nem támadják. Igen. Ők védik magukat. Itt arra szorítkozik, tehát így versenyek a lovagásság, hogy a szabályokat betartja valaki, vagy nem. Uh -huh. Tehát, ha valaki nem tartja be, akkor az, az nem lovagi, lovagias, uh -huh. ha maximálisan betartja, tehát akkor azt már lovagiásnak hát, nevezik. a kérdésem sem teljesen, hogy mondjam, időszerű, mert más világban élünk. Abszident. Tehát ö, Először is ugyan, végül is harcos vagy. Hát azt kell megnézni, ugye, hogy a de... mai világban miért gyakorol valaki harcműészetet. Tehát nem azért, hogy a családját megvédje, vagy a faluját, hanem azért egy, egyfajta hagyományi céljából. Uh -huh. Vagy az önmegvalósítás szempontjából. Na ez nagyon érdekes. Hát tulajdonképpen akkor szabad azt mondani, hogy te magadat szeretnéd ezzel legyőzni? Hát inkább itt már az embernek az, az önmaga legyőzése egy cél, tehát nem a mások uh -huh. legyőzése. És mennyiben, mennyiben különbözik ez attól, hogy mondjuk tényleg az ember valami más spirituális úton próbálkozik? Hát, inkább azt mondom, az egyén függő sokszor, hogy ki milyen úton megy. Mert valakinek való egy harcművészet, uh -huh. valakinek nem való. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell kipróbálnia, meg el, elindulni egyfajta úton, és ezt, ezt meg kell tapasztalni, hogy ez neki való, vagy nem neki való. Náluk mennyi, mennyi az a, ez a spirituális alap vagy háttér? Mennyi hát, van ez? Nálunk főleg a későbbiekben jön előtérbe ezek a koncentrációs meditációs uh -huh. gyakorlatok. Az csak szinte csak fizikai uh -huh. gyakorlatozások szerepelnek az edzéseken. Uh -huh. Tehát ezeket igazából, akik hozzánk beiratkoznak a tanfolyamokra, ezekkel nem is nagyon találkoznak így kivéve a légző gyakorlatokkal. Uh -huh. Tehát egy-két alap légző gyakorlatokat uh, megtanítunk a újonnan jelentkezőknek, de nagyon ezeket a koncentrációs, meditációs gyakorlatokat uh, nem oktatjuk rögtön, mert ugye ezek könnyűnek tűnnek, de igazából ezek nehezebbek sokkal, mint egy egyszerű uh, ütés-védés elleni technikáknak Miért? a megtanulása. Hát, mert nagyfokú önfegyelmet igényel, ami a mai, mai fiatalokban egyszerűen szinte majdnem, hogy kihalt ez a fajta önmagukra figyelés. És ez, ez, ez nagyon meghatározó. Azt éreztem, amikor egy, hát 15 éve találkoztunk, hogy, hogy talán mondta is akkor is a lányfövetéle, hogy nem akartok sokan lenni. Ez, ez így van most is. Hát ez most is így van, tehát hogy, hogyha nagyon túl sokan vagyunk, akkor annak megvan a veszély, hogy felhívul a, a csapat. Mm -hmm. Tehát ugye a tanítások is jobban el tudnak menni ö, olyan irányba, ahol esetleg már nem nagyon tudja a mester felügyelni őket, hogy ki merre, hol, mit csinál, mit tanít. Tehát azért mindig is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a tradíciókat megtartjuk. Te egyébként ugye... hol vagytok? Hol lehet bekapcsolódni ebbe a iskolába? Itt Pesten ö, most jelenleg két helyszínen vannak oktatások. A hatodik kerületben Budapesten, a Szív utcában, az Erkel Ferenc gimnáziumban, illetve a 13. kerületben az A-terem nevezetű. A-teremben? A A-teremben, így van. És említette nekem a telefonból, áll, hogy, feltöle, hogy, hogy egy új helyet próbáltak pesten csinálni, te valahol vidéken vagytok egyébként. Hát a mesterünk Ipolyt-Völgyesen lakik, uh -huh. tehát ő, ő a központ, tehát Igen. az oktatók hozzájárnak gyakorlatozni. Uh -huh és az oktatók ugye így vidéken, tehát Gyöngyösön, Kápolnán, Dunokeszin, Baracskán tartunk jelenleg edzéseket. Ma országos szinten ennyi. Tehát máshol nem is vagyunk. E, jön, akkor az az ennem, amit lányfalvi Attila játszik, jó, és akkor utána pedig e, erről a csapattól azért még néhány szót beszéljünk, ne, hogy úgy menjen el a műsor, hogy, hogy a végén nem találnak oda hallgatók. hogy itt a másik, és Rojsz Néhány szó a vendégem ma, és Indei harcművészetről beszélünk, mert hogy a Magyarországi Sírelyan vagy Harcművészeti Iskola vendégül látja a kalari Pajattú déli-indei harcművészeti csapatot, Keralából, és két helyen fognak föllépni. Rojsztál az egyik szervező vagy. Eddig, igen. igen. Hol, hol lesznek ezek a föllépések, illetve bemutatók? Ők a, valóban elkeznek egy nap előtt az 28 án akkor 29-en Pesten, vagy a Budapesten két helyszínen. Az első, az dél előtti, az Botukugán sporttemplomban, az 10 órától 12-ön előtt. Az úton Rákoszi van? 57-en, igen, az, az ott. A blöhzés. és a, a, a kereti között pályák között A másik nagyon pedig szép, nagyobb, másik pedig nagyobb helyszínen, ahol több ember belefér az Saint György Albert általános Iskola, a kasszas a harmadik kerületen szét széruskert utca a Nedben. Az ott lesz 17 óratól 18.30, az a után 5-től fél hétig, ott bemutató. Aztán közös edzés fél héttől húsz. Az mit jelent a közös edzés? A, a... a közös edzés az indiai csoport a résztvevőknek, ugye akik a közös edzésen részt akarnak venni, ez egy szakmai program? Ez egy szak, szigorú Ed, szakmai program. van a workshop, mert, workshop. Oké, de míg oda megyek, még az életemben semmit nem csináltam, ott Nem, ez nem közös edzés, mert vannak uh, Magyarországon sok ilyen harcmövőt, nem csak a Sirályántól, hanem más. Ők próbálkozhatnak saját velük, meg a kérdések, okay, okay. válaszok, meg minden, mm -hmm. e megismerkedni. Tehát egy tudom, ez, a... egy, ez egy, egy mesterműhely. Mester Valamit az eszközöket is uh, ki lehet majd próbálni. Mert az elég érdekes eszközöket fognak használni. Hát milyen eszközöket használnak? Hát uh, fél az egyik legjellegzetesebb, amit a Karoli Pajáttu is stílus használ, ez az urumi, ez egy nagyon legendás uh, szalagkard. Tehát az, a derekukra feltekerve hordták, vagy hordják. A kardot? A kardot, és ha, a kardot, ak akár több. Fém, vagy mi ez? Hát ilyen, ez egy ilyen Ezt szalak, uh, megfelelően uh, használva akár a, a, az emberi végtagokat bármikor le tudja vágni. Egyszer, mind a négyet, mi? <gül> egy mozdulat. Hát négy kardra egyszer. <gül> <gül> Majdnem olyan, mint egy korbács, csak aha. ez fém acélból van. És ez ez elmetes, Aha. És nagyon látványos ilyen tűz. Őt egyébként éles. Eszközökkel gyakorol? Mi, mi is éles eszközöket, tehát fémeszközökkel, fém uh -huh. éles eszközöket gyakorlunk, tehát mi nem használjuk az úgynevezett fakardokat. Igen, amit sok helyen hak, fakardot használ. Hát mi, hogyha fával dolgozunk, akkor ugye a hosszú bot vagy rövid bot technikákat uh -huh. gyakoroljuk. És ha nem, hogy mondjam, nem veszélyes ez, vagy ezt mennyire lehet? Hát akkor így rögtön kezdő nem ajánlatos elkezdeni gyakorolni, tehát egy megfelelő önfegyelem kell ehhez is. Uh -huh. tehát, megvan az önfegyelem, és mindenki betartja azt, amit az oktatója mond neki, amit elvár tőle, akkor szinte minimális a sérülés veszély. Mm -hmm. a, a mesternek a szava, nagyon tisztelet beszélsz mindig a mesteredről, ami egy igazi jó hagyománynak számít, egy keleti hagyománynak, hogy nem csak úgy, hogy nem tudom, hogy kitől tanulok, és utána megpróbálok a fejére ülni, hanem, hanem tényleg a tiszteletet megadni a másiknak. Mennyire jár ez szigorral? Hát azért nagyon fontos, hogy a mester az mindig mester. Tehát az edzésen is, illetve az edzésen kívül is. Tehát, hogy neki a tisztelet az mindig megjár. Tehát ő a tanítónk, ő a úgynevezett út mutatunk, tehát nem csak az edzéseken mondja azt, hogy hogy a kezed, hogy rúgjál, hogy üssél, hanem azért az élet más területén is tud segítséget nyújtani. És azért úgy gondolom, hogy a tisztelet az mindenképpen jár neki. Ha hallgattuk a zenét, azt elmutat, hogy azon Lány Felip Attila játszott a billentyűsang szerkené, és ki volt még ott? És Vámos Zsolt, ez, tehát ő az egyik oktatótása, ő pedig ő zenészként él a civil életben is, és ő pedig a gitárt és hogy azt mondta, hogy te is kaptál egy gitárt, de hát hát Nekem soha életemben nem volt a zenéhez közöm. <gül> hát, mint, mint hallgatóságban, igen, mm. de mint gyakorlója nem is. Egy két éve a mestertől karácsonyra kaptam én is egy gitárt. <gül> és, de nem csak megkaptam, hanem igenis, hogy azon meg, meg kell tanulni játszani, tehát cincsóval, igen. és a mesterebe segítséget is nyújt. Ah. Tehát, Akkordokat tanított, úgyhogy ma most már elég szépen uh -huh. egy a pengetés. Ez azért nagyon, nagyon izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy többről van szó, mint egy ilyen nagyon szűk szakmai kapcsolat. Hát ez is egyfajta művészethez uh -huh. tartozó. Uh -huh. művészet, harcművészet. Mhm. Uh -huh. Ez nagyon izgalmas, Na, Roy, még mesél erről a csoporttól, hogy, hogy, hát, hogy mit tudsz róla. Ja, annyit tudok mondani. a Maga ez a csoport, mert persze, sok iskola van, mint a különböző, de ők, akik ide jönnek az indiai kuludi minisztérium, meg a kulturális minisztérium támogatással, akik <coughs> mit a Sirán Vajjamotti fogadik, úgy hívnak Maruti, Marma, Chikilsa, Kalari, Sangam. Ez, ez, ez az bizonyos, a a neve? Igen és ők már többen is Európá, meg Amerika mindenhol voltak, Magyarországon meg nem, uh, illetve közép kelet európában szerintem először jönnek. Uh -huh. uh, Úgy van, hogy uh, most uh, jelenleg ott Oroszországban vannak, ott uh, szerepelek, ezen a évben, ebben az évben az idén, indiai év van Oroszországban, uh -huh. és egy különleg külön 2009-es. Egész év volt különböző műsorok vannak, és nekünk odaadott egy lehetőség indiai, Magyarországi indiai nagykövetségtől, hogy ha szeretnek, akkor tudnak Magyarorszország bemutató után ide jönni, és úgyhogy nagyon hálás vagyok, meg nagyon kedves volt a Siren Vazsramutti-nak a elnöke, vagy Lénfalvi Attila. igen is tudunk, és jönnek, és akkor ezek igen, és a profi szakmai galári harcosok, uh -huh. és a csapatnak a mestere, vagy a kapitánya úgy hívnak Ajit Kumar. Uh -huh. sok helyen is tanít, mint a India, India kérlek kívül, meg Franciország, meg Olaszországban uh -huh. is van nekik iskolajuk. Indiában ők, mert hogy harcosok, őket harcban is használják? Um, dolog kell érteni, hogy ahogy én menni tanulmányoztam, hogy van uh, aki komolyan uh, gyakorolnak harcművészet, meg a hagyomános, akkor nagyon szigorúan tarták hagyomány is, mert először is ez meg mint a bemutatóként meg fog ismerni, de utcában ne, ők nem is hirdetnek, vagy nyilvánosakban tarták, az ők harcművészetek, mert nem is szabad, az ő szabályuk szerint, de ezek komoly igen harcsosok, Uh, megint úgy van, hogy, hogy ez egy sport is, de élétmód is. Itt, uh, nekik van saját titkai, is, saját. De előfordult, szüvén. hogy mondjuk ha, nem én, a rendőrség vagy a katonasság igénybe őket. Hát, mondjuk Magyarországon uh. ezt nem tudom elképzelni. Uh, Kerel állomban igen, nagyon is, uh, Ezre próbálkozom, mert most nem tudom menni egészen egész mennyi, de hatalmas, de kerelállomban ez uh, állami sport is, és uh -huh. ugyanában igen is használnak, amennyi én tudom, hogy vannak, akik tartanak gyakorlatok a hadseregben, meg a, uh, nem is hadsereg, hanem a rendőrségben, meg ilyesmi de milyen szinten, az nem mondhatok, mert nem tudom. Egyébként te hogy látod valamelyik ötök, aki a nagyobb biztonsági szakértő, hogy egy ilyen fajta képzés a modern védekezésben, vagy harcászatban, mennyire lehet sikeres, hogyha vél az hasznos, élet úgy hozni, hogy ezt használni sikeres. kell. Tehát mindenképpen felkészíti az embert egyfajta tehát önbizalom, tehát ugye ez már annyira van csépelve ez a szó, hogy maga ad, de tényleg ad egyfajta olyan tudást az embernek a kezébe, hogy meg tudja magát védeni, tehát egyfajta támadás. Ez megállhatja a helyét tényleg a rakéták és pisztolyok, vagy nem tudom, a Nem, de igen, nem, rakéták ellen talán nem, az túl lenne, de igenis géppuská ellen igen, mert itt nem csak a kardokkal, meg a ka katár, ami késsel, hanem bottal is uh, játszanak, mint a bambuszbot, és nem tudom mennyire ismertek, hogy bambuszbot forgatás nagy hatása van, az a gépuska ilyen uh, golyók ellen, mikor ott a tud ellenállni, mert akkor a Esz, körbe körbeforgatnak, igen, is. Igen, igen. igen. Ezt is láttam most, Tamás, de ez nyilván sosem próbálta. én Indiában ilyen, de saját szemében is láttam. Igen, igen pont. De nagyon vésed, mert nán, külön engedek el hozzá előre, mert a rosszúcsnákkal belehal. Ha pisztolyval lőnek vagy ilyen géppuskából, az ellen tudnak eleni. De ez egy történelmi dolog, mert angolok, mikor ott volt Indiaban Indiában, egész keleti parton pont ilyen őket hívtak Latél, akik bot a Lati. akik rablóként hirdetek, nem voltak rablók, mert pont harcoltak angol gyarmadt ellen, és ott nagyon hatásos uh, ilyen gyakorlatilag, mint a ellenállt. De ezekről rengeteg filmek is vannak. Tehát azért ehhez annyit tennék hozzá, hogy Akkoriban talán még lehet, hogy ez így működött, hogy ugye a fegyverek még nem voltak ilyen a lőerővel de. rendelkezők. Mert például a magyar jogszabályban is, tehát ami és fél zsúlnál erősebb uh, kilövősi erejű lövedék, az minősül ugye lőfegyvernek. Ami ettől gyengébb, az nem minősül lőfegyvernek. Most régen még lehet, hogy nem voltak ekkora <tos> nagy hatóságú tűzfegyverek. És most, nem csak so... lehet, hogy ezzel lehetett védekezni. Én most inkább arra hogy adott esetben egy egy, tehát hogy mondjam, tehát meg tudod előzni, hogy nem tudom én. Mint egy az ügyes, az ügyes komandós, aki, aki oda kúzik, oda megy, mit tudom és, és aztán hiába van a fegyvere a másiknak, egy, meg nem tud harcolni meg kell, mondani, meg kell mondani, hogy először is nem mindenki olyan szinten tud, akár harcos. Az nagyon ritkán, egy-két-három ember talán közszök. Másik pedig az kell, hogy um, nagyon sok titkos mozgásokban az nem mindenki, ah, hiába az indiai vagy külföldi akar ahhoz kell nagyon sok, nagyon uh, szigorú szabályok vannak, és régi, vagy az idősebb mestereik, a tanítók nem mindenkinek ezeket tanítanak. Mm -hmm. Másik dolog, Kaleriről meg egy dolog kell uh, tudni, az ez nem csak move de például van ilyen uh, tánc, Indiai tánc, kerelei, katagali. Katakali-en van táncolnak, katakali táncosok is gyakorolnak a lépéseket. A kalári-nak mm -hmm. a lépéseket. -ha. A harmadik mm pedig -hmm. ők, itt van a csikilza, szó az elent, csikilza, hogy gyógyítás. Ez ayudvédelmak is van sok, mert ők masszázs, meg ilyen dolgok vannak, ami meg kalárihoz tartozik. Ez egy nagyon komplex művészet, mondom. Ha jól tudom, a Karli tartozik a marma. A jó, már már igen, de már uh -huh. igen az. Oh, tehát mar... ez, ez sokkal, sokkal messzebb visz, mint, mint gondolnánk. Um, itt a, a leírásban, csak már rövidekkel szabjuk sajnos a, az időnket, mert mindjárt el kell búcsúznunk. Ezen a www.gyeманtigris.hu. per india lehelete, ugye? Ezen lehet titeket elérni. Tehát, a tehát, ha valaki a... Le... Igen, a, a program felől bárki, hogyha Igen. érdeklődik, a, vagy a erről stílusról. Is, erről a programról is. is erről a program az india lehelete menüpontban lehet talán. Meg a sporttemplom ott is rajta van. Sporttemplom menüpontban. Botu Botukugan botu sporttemplom, tehát nyilván akkor van egy botukugan.hu vagy ne, valami. Sporttemplom.hu sporttemplom sporttemplom yeah. Oké, okay. és hát van egy édesindia.civilradio.hu is, és ha meg lesz a jelenésem, akkor ott is föl fogom még időben. A vendégem a Váranyi Tamás és Soly, ez sú volt, és még egyszer elmondom akkor, hogy 29-én délelőtt tízkor a Botogugan sporttemplomban rákut szült 57, este pedig 5 órától a Szent Györgyi Albert Átás iskola Kaszásdülő, harmadik kerület, Szérüskert, utca 40-. Itt fog a Talári harc harcművészeti csoport Indiából ö, bemutató tartani, és abban az iskolában utána még egy ilyen ö, mesterkurzus is lesz. A, ezen kívül meg lesz Egeren, Eger városban, az lesz 30-án, harmanc, 16 17 órától, 19 óráig Egerben. És hol? És ott a no. doktor Kemény Ferenc Sportcsarnokban érsekert, tehát így, így jobban ismerik okay. a ott lakók. Köszönjük szépen.